Ангулон, Серж Гулон, Анжеліка, Тулузьке весілля, частина 2, розділ 24. Радісний настрій панував у будинку Анжеліки, та й в усьому королівстві. Навіть архієпископ Тулузький, стурбований більш важливими справами, на якийсь час припинив стеження за своїм суперником графом де Пейраком. І справді, його проосвященство барон де Фонтенак, архієпископ Тулузький – Разом із архієпископом Байонським був запрошений супроводжувати кардинала Мазаріні у його поїздці до Піранеїв. По всій Франції з вуз в уста передавалась новина. З небувалою помпою, яка вразила весь світ, кардинал Мазаріні вирушив у далеку дорогу. Він їхав до Піранеїв, Україну-Басків, де на Фазановому острові на річці Бідасоа торгуватиметься з іспанцями про мир. Нарешті припиниться ця нескінченна війна яка щороку з першими весняними квітами спалахувала з новою силою. Але ще більше, ніж ця довгоочікувана новина, всіх аж до найскромнішого ремісника королівства радувала інша звістка. Під заставу миру, горда Іспанія погодилася віддати свою інфанту в подружжя молодому королю Франції. І тепер, незважаючи на деякі недомовки, на підозрілі погляди, які ще кидали одне на одного недавні вороги, люди піренеїв, що жили по обидва боки, тріумфували так, як ніде в нинішній Європі, і у всіх її країнах, і в Бунтівній Англії, і в жалюгідних німецьких та італійських князівствах, і в землях цих грубих необтесаних мореплавців, ламанців та голландців, не знайти було більш гідної пари, ніж молодий король та юна інфанта. І справді, якому іншому королю могла призначатися інфанта, єдина донька Пилипа IV. Істинна богиня з перламутровим кольором обличчя, в строгості вихована під склепінням похмурих палаців. І яка інша принцеса, яка хотіла стати дружиною двадцятирічного короля, надія однієї з найбільших націй світу, чи могла похвалитися такою благородною кров'ю і забезпечити такий вигідний союз? І, звичайно ж, у замках тулузької знаті пристрасно обговорювали цю подію. І жінки стверджували, що молодий король пролив крадькома чимало сліз, бо був шалено закоханий у свою подружку дитинства – Чорнооку Марію Манчині, племінницю кардинала. Але інтереси держави понад усе. І в цьому випадку кардинал переконливо довів, що слава його королівського вихованця та процвітання країни для нього найважливіше. Для кардинала укладання миру було торжеством його інтриг, який він плів своїми італійськими руками багато років. Він безжально усунув зі шляху власну рідню. Людовік XIV одружується з інфантою. Отже, 8 карет кардинала, 10 возів із багажем, 24 мули, 150 ліврейних лакеїв, 100 вершників і 200 піхотинців тяглися до Смарагдового узбережжя, до Сен-Жан-де-Люзо. Дорогою кардинал вимагав до себе архієпископів Байонського і Тулузького з їхніми початами, щоб надати своєму кортежу ще більшої пишності. А в цей час по той бік Піренеїв Дон Луїс де Аро, посланець його католицької величності, протиставивши всій цій розкоші гордовиту скромність, їхав через плато Кастилії, везучив у своїх скринях одні лише згорнуті рулонами гобелени із зображенням сцен, які повинні нагадати декому про славне минуле королівство Карла V, Ні кардинал, ні представник Іспанії не поспішали, бо ніхто не хотів прибути першим і тим самим принизити себе очікуванням. Зрештою, обидва – італієць та іспанець, тупцюючи буквально на кожному метрі – зробили диву етикету і прибули на берег Бідассоа в один і той же день і в одну і ту ж годину. Деякий час вони перебували в нерішучості – то першим спустить човен на воду, щоб відплисти на маленький фазанний острів посередині річки, де має відбутися зустріч. Нарешті обидва знайшли вихід, який задовольнив їхню гордість. І кардинал, і Дон Луїс Де Аро одночасно оголосили себе хворими. Виверт виявився невдалим, оскільки причини були надто подібні. Проте, щоб все виглядало пристойно, довелося чекати, поки хвої видужають. Але ніхто не хотів одужувати першим. Вся Європа зграла від нетерпіння. Чи буде укладено мир? Чи відбудеться весілля? Кожна деталь пристрасно обговорювалась. У Тулузі Анжеліка стежила за цим без особливого інтересу. Вона була поглинена радісною подією в своєму житті, яке здавалося їй небагато важливішим, ніж весілля короля. З кожним днем вони жили з чоловіком все більшою згодою. І Анжеліка почала пристрасно мріяти про дитину. Їй здавалося, що тільки материнство зробить її справжньою дружиною Жофрея. Марно він без кінця запевняв її, що ніколи жодну жінку до неї не любив настільки сильно, щоб познайомити її зі своєю лабораторією та розмовляти з нею про математику. Вона ставилася до його слів недовірливо і, мало того, ще починала ревнувати до його минулого. Він сміявся з її ревнощів, але в глибині душі був від цього в захваті. Вона зрозуміла, наскільки чутливою була ця зухвала людина, яку мужність він виявляв, щоб подолати своє нещастя. Вона захоплювалася чоловіком, здобутою ним перемогою. Їй здавалося, що будь він гарний і невразливий, вона не любила б його так пристрасно. Їй хотілося подарувати йому дитину. Але йшов час, і Анжеліка вже почала побоюватися, що вона безплідна. Нарешті на початку зими 1658 року вона зрозуміла, що вагітна і від щастя заплакала. Жофрей не приховував своєї радості, своєї гордості. Тієї зими, коли всі гарячково готувалися до королівського весілля, хоч ще нічого не було вирішено, на якому знатні сеньори Лангедока сподівалися бути в числі запрошених, в готелі веселої науки життя текло спокійно. Графтепейрак цілком присвятив себе роботі та дружині, припинивши галасливі прийоми, які давав у своєму замку. Крім того, нічого не сказавши Анжеліці, він скористався відсутністю архієпископа, щоб посилити свій вплив на життя Тулузького товариства, що схвально зустріли деякі капітули і частина іменитих городян. Незадовго до пологів Анжеліка переїхала до маленького замку графа в Беарні, біля підніжжя Піранеїв, де повітря було кращим, ніж у Тулузі. Майбутні батьки, звичайно, довго обговорювали, яке ім'я вони дадуть своєму синові, спадкоємцю графів тулузьких. Жофрей хотів назвати його Кантором на честь знаменитого лангедокського трубадура Кантора де Мармоа. Але оскільки хлопчик народився у розпал свят з нагоди присудження поетичних премій, Тулузька академія вирішила дати йому ім'я Флоремон. Маля народилася смагляве з густим чорним волоссям. Спочатку Анжеліка відчувала невиразну ворожість до нього за завдані їй страх і муки. Щоправда, акушерка стверджувала, що для перших пологів все обійшлося дуже добре. Але Анжеліка рідко хворіла і не звикла до фізичних страждань. Декілька довгих годин біль не відпускав її, розливаючись по всьому тілу. І Анжеліку охопило почуття обурення. Вона була одна зі своїм стражданням. Ні кохання, ні дружба нічим не могли їй допомогти і невідома ще дитина вже панувала над нею. Особи, що її оточували, здавались їй чужими. Ця година ніби передбачила ту страшну самотність, яку їй довелося випробувати надалі. Вона ще не знала, що воно чекає на неї, але вся її істота якби відчула його, і Гравдепайрак з занепокоєнням хвилювався, чому вона добу лежала бліда, мовчазна і лише натягнуто посміхалася. Але якось увечері, це було на третій день, Анжеліка з цікавістю схилилася над колискою, де спав син, і побачила такі ж точні риси, як у Жофрея, якщо дивитися на нього з того боку, де обличчя незнівечено. Вона уявила собі, як жорстока шабля розрубує личко цього ангела, як безпорадне тільце викидають через вікно в сніг, і на нього падають гілки, що горять. Ця картина так ясно бачилася їй, що вона закричала від жаху, схопила дитину і пригорнула до себе. Груди в неї хворіли, наливались молоком, і акушерка туго забентувала їх. Почесні жінки не повинні годувати своїх дітей. Молода годувальниця, міцна та здорова, відвезе Флоримона в гори, де він проведе перші роки життя. Але коли ввечері акушерка увійшла до спальні породіллі, вона сплеснула руками. Флоримон із насолодою смоктав груди своєї матері. «Пані, це безумство! Як же тепер зупинити молоко? У вас підніметься жар, груди затвердіють!» «Я сама його вигодую!» Тоном, що не терпить заперечень, сказала Анжеліка. «Я не бажаю, щоб його викинули у вікно!» Рішення Анжеліки скандалізувало тулузьке суспільство. «Почесна жінка веде себе як проста селянка!» Зрештою, було вже ж таки вирішено поселити в будинку графині депирак годувальницю, щоб вона підгодовувала флоремона, який, до речі, мав чудовий апетит. Якраз у ті дні, коли питання про годування флоремона обговорювали всі, аж до капітулу Беаринського села, що прилягало до замку, приїхав Бернард Андіжос. Граф депейрак нарешті зробив його своїм камергером і послав до Парижа, щоб той підготував будинок графа до приїзду господаря. Жофрей де Пейрак мав намір незабаром відвідати столицю. З Парижа Дандіжос попрямував до Тулузи, щоб представляти графа на святах квіткових ігор. У Беарні на нього не чекали. Він прибув дуже збуджений. Кинувши поводи слузі, він, перестрибуючи через ходинки, злетів сходами і вдерся до спальні Анжеліки. Вона лежала в ліжку, а Жофрей де Пейрак, сидячи на підвіконні, півголосом співав, підігруючи собі на гітарі. Звертаючи уваги на цю сімейну іделію, дандіжос задихаючись крикнув Король приїжджає. Куди? До вас, в готель веселої науки, в Тулузу. Після цього він плюхнувся в крісло і витер піт із лиця. Спокійніше, промовив де Пейрак, погравши ще на гітарі, щоб дати перепочити дандіжосу. Не треба впадати в паніку. Я чув, що король з матір'ю та двір виїхали з Парижа, та прямують до кардинала в Сан-Жан Делюс. То яким чином вони потраплять у Тулузу? О, це ціла історія. Кажуть, дон Луїс де Аро і кардинал Мазаріні так захопилися етикетом, що досі чи досі не приступили до обговорення питання про весілля. До речі, ходять чутки, що стосунки загострилися. Каменем спотикання став принц Конде. Іспанія наполягає, щоб його прийняли у Франції з розкритими обіймами. І забули б не тільки зраду фронди, а й те, що цей принц французької крові протягом кількох років був іспанським генералом. Таку гірку пігулку важко проковтнути. У цій обстановці приїзд короля виглядатиме безглуздо. Мазаріні порадив йому помандрувати. І ось весь двір подорожує. Вони вирушили в Екс, де присутність короля безсумнівно приборкає. Те, що там спалахнуло повстання. І всі вони проїдуть через Тулузу, а вас нема. І архієпископа також немає. Капітули божеволіють. Але ж вони не вперше приймають у себе таких високих осіб. «Ви повинні бути там», – благаючи, сказав Дандіжос. «Я прив'їхав за вами». Кажуть, король, дізнавшись, що вони проїдуть через Тулузу, сказав, «Нарешті я познайомлюся з великим лангедохським кульгавем, про якого мені всі вуха проздищали». «О, я хочу в Тулузу», – вигукнула Анжеліка, підскочивши на ліжку. Але відразу, скривившись від болю, вона відкинулася на подушки. Вона надто довго пролежала в ліжку – занадто ослабла, щоб негайно пуститися в дорогу поганими гірськими шляхами, та ще й витримати стомлюючу роль господині, зустрічаючи у своїй хаті короля. Від засмучення вона розплакалася. «О, король у Тулузі! Король у готелі веселої науки, а я цього не побачу!» «Не плачте, Люба!» – сказав Жофрей. «Я вам обіцяю, що буду таким запобіжним і люб'язним, що нас не зможуть не запросити на весілля!» Ви побачите короля в Санженде-Люзі І не стомленим мандрівником А в усій його пишноті. Граф вийшов, щоб розпорядитися У зв'язку зі своїм від'їздом На зорі наступного дня А Добряк Дандіжос тим часом Намагався втішити Анжеліку Ваш чоловік правий, красу не моя Двір, король, подумаєш, ну і що з цього? Один обід у готелі веселої науки Набагато прекрасніший, ніж свято в Луврі Повірте мені я був і там, і так за мерсу приймальні королівської поради, що в мене потекло з носа. Можна подумати, що король Франції не має лісів, і для нього ніде нарубати дров. А у придворних короля я сам бачив такі дірки на штанях, що навіть фрейліни-королеви, які не відрізняються сором'язливістю, опускали очі. Кажуть, що кардинал, наставник молодого короля, не хотів привчати свого вихованця до надмірної розкоші, яка була б не по коштам країни. Не знаю, до чого кардинал хотів привчити короля, але собі він ні в чому не відмовляв і скуповував діаманти в усяких видах – картини, бібліотеки, гобелени, гравюри. Однак мені здається, що король, хоч він виглядає несміливим, мріє позбутися цього опікунства. Йому набридла бобова юшка і набридли повчання матері. Йому набридло своїм жалюгідним виглядом уособлювати собою розграбовану Францію, і коли ти непоганий і до всього ще й король, це цілком зрозуміло. Близько години, коли він трусить своєю лев'ячою гривою. Як він виглядає? Упишіть мені його, нетерпляче зажадала Анжеліка. Поганий, поганий, представницький, великий, але через вічні поневіряння по містах. У часи фронди він перебуває в такому ж невігластві, як коли б був слугою. Якби він не був королем, я б сказав вам, що находжу його трохи нещирим. Крім того, після віспи він рябий. «О, ви просто намагаєтеся розчарувати мене!» – вигукнула Анжеліка. «І зараз у вас кричить кров усіх цих чортових гасконців, беарнців чи альбігойців, які досі не можуть зрозуміти, чому Аквітанія не залишилася незалежною, а була приєднана до французького королівства. Для вас нічого не існує, крім вашої Тулузи та вашого сонця. А я згоряю від бажання побувати в Парижі та побачити короля. Ви побачите його під час весілля. Можливо, ця подія ознаменує справжню змужність нашого государя. Але якщо ви поїдете до Парижа, обов'язково зупиніться у ВО, щоб відвідати Месіра Фуке. Ось хто зараз справжній король. Яка там розкіш, друзі мої, яка пишність. Схоже, ви вже полебезили перед цим неосвіченим шахраєм-фінансистом казав граф Тепейрак, входячи до спальні. «Дорогий мій, це було потрібно. Потрібно і для того, щоб у Парижі тебе всюди приймали, бо принци благовіють перед ним. І ще тому, що я, зізнаюся, горя від цікавості. Мені хотілося побачити великого скарбника держави в його будинку, адже він зараз, безперечно, перша особа в країні після Мазаріні». «Будьте сміливішими, не бійтеся сказати перед Мазаріні, ні для кого не секрет, що кардинал не користується ніякою довірою у позикодавців. Навіть коли гроші потрібні на благо держави, тоді як цьому Фуке вірять усі. Але спритний італієць не заздрить. Фуке збагачує королівську скарбницю і дає можливість вести війни. А більшість від нього й не вимагають. Поки що. Його не цікавить, скільки відсотків платять лихварям. 25 чи всі 50. Двір, король, кардинал... Усі живуть на гроші, отримані від лихварів, на грабіжницьких умовах. І Фуке не так скоро зупиниться, довго ще всюди красуватиметься його емблема. Білка та його девіз. Жофрей де Пейрак та Бернард Дандіжос ще деякий час обговорювали казкове багатство Фуке, який розпочав свою кар'єру з доповідача Королівської ради, а потім став радником Паризького парламенту. А батько його був лише простим бретонським магістратом. Анжеліка задумливо слухала їх. Щоразу, коли заходила мова про фуке, вона згадувала скриньку з отрутою, і ці спогади були їй неприємні. Розмову перервав хлопчик-слуга. Він приніс на таці сніданок Маркізу. О, вигукнув Дандіжос, обпалюючи пальці гарячою бриошею, в якій чудом вдавалося зберегти крижану кульку гусячого паштету. Ніде більше тебе не пригостять такою красою. Тут іще у Фуке незвичайний кухар, якийсь ватель. І раптом він вигукнув. Так, це нагадало мені про одну зустріч, дивну зустріч. Вгадайте, хто вів там тривалу розмову з месіром Фуке, сеньором Бель Ілля та інших володінь? Чи не віце королем Британії? Важко. Стільки знайомих. Постарайтеся. Це можна сказати хтось із вашого будинку. Анжеліка, подумавши, припустила, що йдеться про її зятя, чоловіка Ортанс, який був суддею в Парижі, як колись знаменитий суперінтендант. Але Дандіжо заперечливо похитав головою. «Ах, якби я не боявся так вашого чоловіка, я назвав би це ім'я тільки в обмін на поцілунок, тому що вам ніколи не здогадатися. Що ж я згодна? Адже це навіть заведено, коли вперше приходиш до молодої матері. І не мучте мене, скажіть швидше». Так от, я застав там вашого колишнього дворецького, того самого Клемана Тонеля, який кілька років жив у вас у Тулузі, і він вів тривалу бесіду з суперінтендантом. Ви, мабуть, помилилися, він поїхав у поату, з несподіваною поспішністю сказала Анжеліка. І потім, заради чого він раптом опиниться в будинку такої важливої персони, хіба що він намагався отримати місце в... Так мені й здалося, судячи з їхньої розмови. Вони говорили про вателя, кухаря-суперінтенданта. Ну ось, бачите, – зауважила Анжеліка з незрозумілим їй полегшенням. Він просто хотів служити під керівництвом цього вателя, який має славу великого майстра. Але все-таки, на мою думку, він міг би нас попередити, що більше не повернеться в лангедок. Втім, чи можна розраховувати на повагу від цих простолюдинів, коли вони тебе більше не потребують? Так-так, неуважно погодився Дандіжос, явно думаючи що... про щось інше. І все ж таки одна деталь здалася мені цікавою. Сталося так, що в кімнату, де Фуке розмовляв із цим клеманом, я увійшов раптово. Я був з кількома дворянами, ми трохи на підпитку, ну ми вибачилися перед суперінтендантом. Але я встиг помітити, що ваш дворецький спочатку досить фамільярно розмовляв з Фуке. А коли ми увійшли, одразу прийняв догодливу позу. Він мене впізнав. Коли ми виходили, я почув, як Клеман з щось сказав Фуке. Той холодним змійним поглядом глянув на мене і відповів. Не думаю, що це заслуговує на увагу. Так це ти не заслуговуєш на увагу, друже мій? Промовив Депейрак, недбало перебираючи струни гітари. Мені здалося. Яка здорова оцінка. Тандіжо зробив вигляд, що виймає шпагу. Всі засміялися і розмова потекла далі.